Несли їх якісь ніби нові на вигляд люди, втомлені, похмурі, роздратовані і водночас готові до дій. Особливо неприємною була поява Союзу Михаїла Архангела, створеного агресивними великоросійськими молодиками, робітниками, дрібними торговцями і просто Люмпеном, організованого за мовчазної згоди і незграбного, поганого прихованого сприяння поліції, нові лінії суспільного поділу, не лише майнового, пробігли містом. Національні групи городян, неначе ще гостріше згадали своє походження, крім традиційно присутніх. Євреїв, країмців, німців, чехів, численної польської громади масово заявили про себе й українці. Стало очевидним, що простий офіційний поділ народів південно-західного краю на православних та іновірців не спрацьовує. Городецький традиційно читав провідні газети і часописи, польський, міський, дзеннік, київський але з подивом завважив появу періодичних видань українською мовою. Владиславу стало зрозуміло, час безповоротно змінився і несподіване, як на його погляд Присудження Нобелівської премії в галузі літератури за 1905 рік полякові Генрику Сенкевичу тільки підкреслювало присутність якихось глибинних соціальних та інших сувів зрушень, перетворень. Лишалося зрозуміти, чи на краще ці зміни. Порівняно з іншими містами імперії, яку струшували незнані досі Судоми, Київ залишався більш-менш спокійним містом. Однак у повітрі розлилося відчуття тривоги і невпинного руху. І ніхто не міг з упевненістю сказати, до чого, куди цей рух призведе величезна, неповоротка країна, котра, мов, потворний динозавр простягалася від Скандинавії до Чукотки, від Таймиру до Термезу, від Варшави до Владивостока бездарно програла війну Японії. Відтак вона, немов мов, здригалася і загрозливо рипіла, як старий дерев'яний будинок під потужною повівами близької бурі. Пан Владислав тим часом завважив і парадокс власного внутрішнього життя. Що більше непевність стосовно майбутнього розливалася у суспільстві, то рідше приходили в його сни небажані гості. Такі зміни у паралельному світі свого двоєдиного існування Зодчий спочатку сприймав навіть із острахом, куди зникли невідступні до нині нічні візитери. Та потроху Городицький почав звикати до нового стану, до нового сну, тяжкого, провального, без сновий і справжнього відпочинку. Будівничого тішила сім'я, Додавали наснаги і невеликі протипостійні замовлення. Про храми і палаци зараз не йшлося. Не ті часи, але в таких майстрів архітектурних справ, як він, замовлення і робота були завжди. Попри помітне зменшення будівництва у Києві в роки так званої революції, пан Владислав проєктував Креслив, фантазував, нові небачені споруди, зустрічався з клієнтами.